Biserica noastră ortodoxă păstrează în tezaurul său cele șapte laude încununate de Sfânta Liturghie. În postul mare, slujba din Amurg numită Pavecernița Mare are în cadrul ei canonul Sfântului Andrei Criteanu. Acest canon are în sine Cântări de o rară frumusețe pe care le-au împodobit compozitorii cu melodii atât de armonioase și atât de duioase care se pătrundă în adâncul sufletelor noastre. Vă prezentăm așadar cele mai frumoase și mai alese cântări însoțite de puține rugăciuni ale acestei slujbe din postul mare ale pavecerniței mari. Vă veți răcori sufletul și veți gusta cu adevărat puterea pocăinței, așa cum ne-a sugerat-o Sfântul Andrei Criteanul în canonul său și Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, cea care s-a umplut de nădejde și și-a biruit păcatele sale, cu plânsul și cu pocăința, în pustiu și iată de peste veacuri, cei doi părinți, Sfântul Andrei și Sfânta Maria, ne transmit această bucurie a sufletului, căci prin lacrimi sufletul se răcorește. Ascultați și înțelegeți și pătrundeți la urechi și la inimă, așa cum spune Sfânta Scriptură prin glasul Sfinților Apostoli.